Uzu alber alberdiren azken liburuko ipuin bat irakurriko dizuet. asko gustatu zaidalako. Sandra Erdilo zegoen, larrua ondo johosteko gorputxaldinagian, baina zenarrak esandako hitz batek ernerri zuen hoean. Exe normala zenarrak ezer esatea. Larrua jo eta gero isilizilik geratua izen beti, batez ere loak hartzen zuelako itzik esateko hastirik izan aurretik. bat eta lo. Harremanaren hasierako urteetan, amaikalizkar izan zuen bikoteak, zenarraren bat-bateko logura kontrolagaitzaren kontura. Emasteak, kulebroi merkeen erruz gazte-gaztegatatik, erromantiko zamarra zenak. hitzak nahi zituela esaten baitzion zenarrari, maitez aitu txiki bat edo gutzienez begiak itzia aurretik. Zenarra gogor zaiatzen zen azaltzen, ezinezkoa zitzaioela, erabat imposiblea. Ez zuela propio egiten, loak ziplu hartzen zuela ernegoten saiatu harren, eta ezin zuela metzetan maitasun itzik aurtikulatu. Ez zekiela horrelakorik egiten, zela bi, monamoh, esaten aten zion, zela bi. Urteen poderioz, Andreak amore eman zion seksu osteko iziltasunari. Beno, horri eta beste mila zeretazun txikiri, harremanak, azken batean, amore emate txikiak baitira, maitasun emate handiak baino gehiago. Baina baskaloste hartako lokuluzkan senarra etzen beti bezala isili gelditu. Hitz bat esan zuen, hitz bakar bat. Munduan dauden beste hitz guztiak bastertu eta Sandra esan zuen senarrak. Sandra baino ez, bere sei letrekin, Argeta garbi entzun zuen emakumei izen ura senarraren ahots lokartuan. Andrea zain gelditu zen. Senarrak beste zerbait noiz esango. Baina ura aoseko zegoen zurrunga txikian, eta bazirudien berriro ere, joan egin zitzaiola hitz egiteko gogoa. Hala ere, minutu batzuetan belarria zorrotz mantendu zuen, badazpada ere. Andrea etzen esperoan gelditu izango berak sandra izena balu, baina zoritzarrez birgita jarri zioten berari, eta zenarrak sandra esan zuen, ez birgita. Gainera ez zuen sandra maite zaitut. Sandra gorrotu zaitut, edo Sandra Bulok esan. Sandra besterik ez zuen esan, eta hori are okerragoa zen. Birdietak ezin izan zuen lorik hartu. Eskondo zurenetik egindako emakumezko lagun guztien izenak errepasatu zituen banan-banan. Ez zegoen Sandra izenekorik. Zenarraren lankide guztiak berak sekiela, gizoneskoak ziren, eta idazkariak karina zuen izena. Ausokoak Maria, Frida, Inga, Selma, Ulma, Eta hogeita mazazpiurteko amona zahar bat ziren, sandrarik ez. Zenarra oean txita, jaiki eta harrikoa egin zuen. Gero lehioa garbitu zituen eta ondoren hautsakendu zuen. Zenarra jaiki zen albuan Andrea Falta zitzaio kezkaturik. keskaturik. Galtzontzilo zuriak sonian gerritik heldu zionean, aurpegira begiratu gabe galdetu zion. Norda sandra? Norda sandra erantzun zion zenarra, zenarra karrituta. Andreak senarraren eskuak gerri ingurutik apartatu eta komuna garbitzeari ekin zion. Gero aspiragailua pasa eta leioa garbitu zituen berriro. Gau hartan, eskondu zirenetik aurreneko aldiz, ez zuen afaririk prestatu, eta aura joan zen zuzenean. Senarrak ile alastan du zer gertatzen zitzaion galdetu zion. Norda sandra izan zen erantzuna. Ze sandra baina, erotu egin alzadarala, baina mazteak ez zion erantzun. Bizkarra emanda jarraitu zuen gau osoan. Ez pasatzen zituen gauak, zen sandra noiz esango. Urturi itzoiten zuen, itz madarikatu bura, eta ia da ezekien zerk egiten zion min handiagoa. Zen harrak sandra ipatzeak, ala ez aipatzeak. Zen harrak, bein eta galdetzen zion zer zeukan, zergatik zegoen berarekin azerre. Baina maztearen erantzuna beti bera zen. Nor da sandra? Zen harrak, eta berriz ezan zion ezekiela zertasari zen. Ez zuela delako sandra ura ezagutzen. Ez zuela ezer ulertzen. Zenarrari bizkarra eman ez jarraitu zuen birgitak hilabetetan. Dibortzeko paperetan bere sinadura utzi zuen arte. Sinatzerakoan iaia ia nahi gabe. Sandra sinatu zuela konturatu zen. Birgitak izenak zirri bat zuen gainean. Handik egun batzuetara mudantza mudantzakamioia iritsi zen. senarraren etxe aurrera. Birgitak bere oea, pianoa eta beste zenbait gauza nahi zituen. Gidariak bialdiz hozuen bozina. Senarrak lurjota ireki zion atea, kamioi hartan bizitza eramon behar baliote bezala. Sentitzen dut esan zion gidariak, sinatuko didazu hemen. Senarrak firma triste bat sirriborratu zuen. Aiba Ernestara esan zion gidariak, nire mutila bezala. Begia pizka bat alaitzen saiatu zen Ernest. Bai, eta azunola saraba, galdetu zion kortesiaz zerbait esatearren. Sandra erantzun zion gidariak gidariakalai eta kamioi barnetik agure ginez eraman zituen hoea pianoa, eta beste zenbait gauza.